Utójáték a 8888-as italboltban. És aztán ott süllyedt el a hajó? kérdezte Rizsa. Kovács felnézett a fröccséből. Milyen hajó? A Lakinger Béla zsebcirkáló. Miért süllyedt volna el? Hát maga mondta, én. Rizsa felháborodott a rikácsot, – Még azt is mondta, hogy a tengerészek ott állnak a helyükön, és ha a víz alatt végigfut valamilyen áramlat, megszólal a hangszóró. Biztosítás, biztonság, műanyag nem pótanyag. Hákovács lesultóan bólogatott. – Azt nem mondja a hangszóró, hogy szervusz, szalvusz? – De azt is. Magának rizsa romlott és primitív fantáziája van. Ott képzeli azt, hogy a tengerfenekén tíz meg tízezer méter mélységben hallani lehet egy hangszórót. Meg ezek a halott tengerészek, akik a helyükön állnak. Mondtam magának, hogy ne így mert az alkohol nyírja az idegeket. Nem sokára zöld nevéreket lát majd a strelázsin. Maga Eli emelte teli poharát. Az unokkabátya nagyon rendes ember volt. Nagyon szerettem. Az ő emlékének tartozom annyival, hogy nem engedem a szemem láttára pusztulásba rohanni magát. Nincs is unokkabátyám. Gondoltam. Az illető túl ember volt ahhoz, hogy a maga rokona legyen. Kiitta a poharát, és várakozóan felnézett. Meghívnám az urokat egy fröcsre, ha valaki fel tudná váltani az új 75 forintosomat.